Hajde na i kusha unë kallë zën ku i kom prioritetet Prioritetet Se jam tu i lybë që sa Mdo këtë shumë senë nuk i kom bohe sa Hajde na i kusha unë kallë zën ku i kom prioritetet Prioritetet Po arrej që jëmë shqiptar I obligu më hajnat mi dasht me zër Mu nalë me menu ku jëmë prioritetet Pun të kërka po kur si nalë i mu habetet Ja nalë hajni tjetrit po kur sun jam shift vetit Fu ka ras ja nalë ka fshatën kur e vjetë shtetin Mas shumë tipi buda lakis na shqiptar të hekim Shkoj me lojmë armikun me ardhme na luhat djepin Me sheko jën ka në rjepi Po si tja përmen t'lazma keksa Qka, patria, qka? Mbën ton si lepoj ka në njekin Jën dolën gjak, po në ropënojn dryshe Se jën gimo s'po dojn gjak Mbën se mu qupit qeverizmi për zonë Ta qenat mrapsht në rrimi këqyrim rrinim Protesta ka në ngrejn gjak Kërkush sën beson që nuk Covid i në të shtalë Policia të e repumpullë nësik u shtalës Ignorant atë rejën shqiptarën protest men Nisoj si në të të denitën pa mjerën qëtëse Hajde na i kusha unë kallë zën ku i kom prioritetën Prioritetën Se jom të i lybë që sa so, Ndokot shumë se në nuk i kom bohe sa so. Hajde Hajde na i kusha unë kallë zën ku i kom prioritetën Prioritete Po arre që jam shqiptar I oblikum hajnat mi dasht me zar Kur vjem puna me pas pun me shkije Idurzojm arm të kufisat vet vendosis nuk jan këta Mëse këta jen qëtnik, ju është se më leq haver Duat gjatë këtofsi, me një her e lëshoj në ler Nanën e dhiv që qaj që lojke lesh në shqiptar Trenën sy hit që marre pa i ardhë Jo çuna ka sti luga ni popull bujar që ka respekt për çdo fet po as në hel popull fetar na duan shkolla jo katedrale po me xhamia se skema si prejardhje duhet me që vetrat janë ryshe pej fjallve dy arshenqojnë humnerve kajt s'mon me dalbre lejt e hajvana që lehen për pare janë vetë shifoll sa që vetën e shesin për idare tuse janë pjelletjerve, jos janë meneve ju blokoat truni boni ju folle për prioritete hajde na i kusha un kalzën ku i kom prioritete Se jam t'u i lypë që sa Do këtë shumë senë nuk i t'kom bohe sa Hajde, hajde na i kur shahon ka t'zën ku i kom prioritete Prioritete Po arre që jam shqiptar I obligu m'hojna t'mi ndasht me zër Leket mu habet, pash bukun më s'livrit Hajti mësojn a fmit tonë, qush mu bo hipokrit Hajde dali me që që drogje pëmaren Si gjaja pëtranohon me bari Ti pjela këmise kia T'ka rokë pleçnia Ke harru që është rinia A mos ja si që i kem shelqika të shpia Mas i ro fjolla për shpi S'po t'pëllqej ka fërti Kush më t'u përzipe, shë që t'met pak hatri Po t'i di kuj me ju përzis, s'ko ka problema s'pak Mi rros njerëzve n'krevet ka pak ha? Mi kalzua bo mu kon homoseksual O njip i Hitlerit ashe ondra dhe ti mu bo perfekt si aj Kur e hup udhën në bërë njeri nuk e din shka dën A po du me hi në Evropë? A me nej qito ku jam Se nashtan në Evropë s'kan ven për 200 ftyrat e mija Edhe ashtu mos po jepshin pare të najt veç të shpija Qa u kalzën kë i shia? Kan dol fmit jasht qa nej ka Hungaria E kan kalu ku finin falc Pak problem Dërisa më artohën tash, në ashta e qojnë për para Gjermani Masi e lanë Kosovën mrapsht, qa me thonon tash Po ma lypin votën tash, edhe nëse s'ja o jepi Se në vetin shkojnë ma bojmë votën falc Ose familiarin ma lojmë pa punë e pa bëg Thojnë njavët të qysh duhet Ja ta bojmë kapët, e tse gudzë ha mut Harëj protestat, harëj e drejt, në të shtin me harrumu djerës da Ku shëtu nga ullheqtash, jënë tukeshta Se popullën e trajtojnë si pleshta Të veshur në armani e në versat që tesha Deri so bari ju ti bjen me më për prioritete është dvonë se uj ku veç që ja ka hongër delë Deri so bari ju ti bjen me më për prioritete është dvonë se uj ku veç që ja ka hongër delë Peace Hajde naj ku shanë kalë zën ku i kom prioritete